Не треба забувати того факту, що по словах правил митрополита Іоанна 11 століття, народ був переконаний, що шлюб існує тільки для бояр та для князів. А звідси можна зробити порівняння між князем та молодим. У всякому разі, нам здається, що органічний зв'язок між титулами князь та княгині, що їх надають молодим, та історичною добою, яку звуть князівською, можна вважати безперечним. Князівська доба, оскільки можна гадати, довершила розвиток українських весільних звичаїв. Сліди пізніших часів помічається дуже мало – де-не-де іноді просковзне мотив, що натякає на період татарського пригноблення, на Козацьку республіку, на польське панування тощо. Але все це дуже невиразне і має форму малопомітного додатку до історичних баз, що домінують в українському весіллі. Дохристиянська доба безперечно була кульмінаційним пунктом у розвитку українського весілля. З християнством ритуал українського весілля увійшов у стадію розкладу. Цей розклад іде хоч дуже поволі, але невпинно. І з часом він неминуче знищить всі сліди тої доісторичної старовини, носієм якою він досі був. Наша праця про українське весілля залишає ще багато бажань щодо повноти наших дослідів. Ми тільки злегенько торкнулись питань, що ми їх тут поставили, і залишилося ще багато інших, яких ми, супереч нашому бажанню, не могли вистудівати. Так ми цілком не мали змоги розподілити географічно весільні звичаї на Україні. Ми зовсім поминули також чисто літературні матеріали, повні безцінних скарбів, що їх нам дають весільні пісні. Не мали ми також змоги спинитись на відношенні цих пісень до пісень інших славянських народів. Ми мусили залишити всі ці важливі питання на пізніші досліди. Ці досліди можна буде провадити, тим легше і тим плодотворніше вони будуть, чим більше буде документів, що становитимуть первісний матеріал – сировину. Ми вимагаємо їх от усіх наших земляків, що зацікавлені в етнографічному вивченні нашої батьківщини. Сані в похоронному ритуалі на Україні Овживання саней на похороні взагалі вже дослідив професор Анучин. У своїй досконалій монографії «Сані, Ладья і коні як принадлежності похоронного обряда». Маючи до свого розпорядження кілька нових фактів щодо цього звичаю на Україні, фактів, що їх розкидано по маловідомих українських публікаціях, ми вертаємося знову до цієї теми, оскільки вона стосується до України, де вживання саней на похоронах констатовано історично, починаючи з X століття, і де воно трапляється ще й тепер. Ми сподіваємося, що наведені тут факти, пояснені з допомогою теорії Анучина, підтвердять висновки цього вченого, про який, на нашу думку, корисно буде нагадати, зважаючи особливо на те, що працю Анучина не видруковано у жадній іншій мові, крім московської. Слав'янський літопис, званий Несторовим, найдавніший місцевий пам'ятник, який маємо на Україні, так оповідає нам про подробиці похорону Святого Володимира, що упокоївся 15 го 27 липня 1015 року. Умер він у Берестові, і це заховали від людей, бо святополк був у Києві. Але вночі